«А драпають на ригу», – відповів Орел. «Ось поглянь», – показав папір, промережений паличками, ніби вирваний аркуш із зошита першокласника. Дві сотні критих автомашин, чотири обози по сто і більше підвід, до тридцяти гаубиць. Ніяких конвертів поблизу шоса не знаходили. «Тут німці не зупинялись», – Пройшли ми до самої залізниці, а потім в інший бік із кілометр. Ніде нічого. Не драпають німчики, а передислоковуються на оборонний рубіж Сіголдабо-Цесіс, зауважив кодрявий. Він склав радіограму і передав арку шкоробу. Прийдеш на базу, одразу зашифруй і передай. Короб не відповів, тяжко зітхнувши. Він став роздратованим. Дали знаки і перше, і оце друге завдання. Та Кудрявий не звертав уваги на іронію, на смішки друзів. «Передай зараз же, вони передислоковуються, а не драпають. Лев оборони модель, вірний своїй тактиці». «Передам» відповів Короб. «Будьте обережні. Піхотні підрозділи висилають вперед по обидва боки шосе своїх патрулів. Йдіть на базу. Льонька і Арвід кашу пшенично приготували з останньої пачки концентрату», сказав командир. «А тут кому ж, треба і прикривати тих, хто вийде на шосе?» Хотів залишитися Орел. «Нехай Короб один іде на базу. Ідіть у двох, не по Божому. Ви полюватимете на язика, а ми кашу їстимемо, стояв у на своєму орел. Кудрявий, поміркувавши, сказав, прийдете в досвіта!» Орели короб спустились з пагорка і шугнули в чарі. Стежка виведе їх до просіки, по якій їздять і ходять латиські селяни. Хто по дрова їх мис, хто дерти лико. Поклавши автомати біля себе, кудрявий я лягли на землю, спершись на лікті. Попереду поблискувала смужка асфальту. Машини, тягачі, інша військова техніка і обози, що проходили в обидва напрямки, були немов на долоні. Щось муляють оці трофейні чоботи, скривився кудрявий і заходився роззуватись. Німці не ходять босами в дитинстві. У них високий підйом. Взував би свої кирзові, – сказав я. Кудрявий розувся. Поки не сіло сонце, хай погріються ноги. «Ха! Ніжеш ти свої ноги!» Я дивився на литку правої. Від гадюченого укусу і сліду не лишилось. Кудрявий зітхнув, пригадавши той страшний для нього квітневий день, коли він міг загинути від гадючої отрути. От справді кажуть, всього можна чекати, тільки не такої смерті на війні. Хоча тут у ворожому тилу бійся всього, а найбільше того, щоб ти, поранений немічний, не потрапив у полон. Отже, той полон і для нас, розвідників, та й для німецьких солдатів-язиків Трагедія. Кожен із нас по-людському переживав, особливо старший лейтенант Леонід, коли язик, а такі траплялись, не був схожим на одвертого головоріза, не мав фотографій, на яких він був зображений як садист, як кат біля шибениць або над трупами розстріляних людей на нашій землі чи десь у Франції, Греції, Люксембургу, Бельгії, Югославії, а особливо в Польщі. Тоді хлопці кидали жеребок. Кому? Щоправда, я завжди був звільнений від заключної розмови навіть з найзапеклішими гітлерівцями бандитами. Кудрявий, а за ним Короп і Юхан говорили, з галки висачить і того, що стається в відкритому бою. І тільки Леонід був невдоволеним, що я не брав участі в останній зустрічі з язиками. Бо особисто Леонід